Bèlgica celebra diumenge eleccions legislatives anticipades, una cita que tindrà lloc després que el passat mes d'abril caigués el govern d'Ifleterm. La darrera crisi de l'executiu seguirà estar present en els comissis. Les tensions entre francòfons i flamencs pels drets lingüístics d'un districte electoral dels afores de Brussel·les. Però anem a pams. Bèlgica està lingüísticament dividida. Té dues llengües principals. El 60% de la seva població, principalment a la regió de Flandes, parla neerlandès, mentre que la resta fa servir el francès per comunicar-se. Un fet que es dona, sobretot, a la regió de Valònia, al sud i a Brussel·les capital, una zona oficialment bilingüe que acull també una minoria de parlants de neerlandès. Menys d'un 1% dels belgues viuen a la comunitat germanòfona a l'est del país. Sovint aquesta diversitat lingüística comporta conflictes polítics i culturals i es reflecteix en el complex sistema de govern del país i en la seva història política. Els partits flamencs estan units en la lluita de dividir Brussel·les de la regió circundant, i és que es tracta d'un districte on l'electorat té dret a votar per partits flamencs o balons. Les normes que regeixen aquestes comunitats especials es remunten al 1963, quan els legisladors van traçar una línia al país que separa les àrees de la llengua neerlandesa i la francesa, amb una Brussel·les bilingüe i un grup de parla alemanya a l'est. A sis municipis de fora de la capital, incloent Crainem i Lenic, se'ls va donar un estatus especial. Els partits polítics dels dos costats de la divisió regional i lingüística lluiten o bé per separar el país o bé per intentar-lo mantenir unit. Centenars de milers de persones diuen que senten que el seu país està sent segrestat pels polítics obliden allò que és més urgent, la reforma econòmica, polítiques de treball més fortes i estabilitat social. Per reclamar tot això, centenars de belgues varen sortir al carrer només tres setmanes després que caigués el govern l'abril passat. Demanaven una Bèlgica unida i els polítics flamencs i valons els exigien que deixin d'intentar a separar el país. Al Càntic, la Unió fa la força. La crisi econòmica no ha estat la protagonista de la campanya electoral. Brussel·les, i la regió que l'envolta, que, com dèiem, té un estatus bilingüe únic, és el símbol polític que ha marcat l'agenda. És més que una frontera lingüística, és com els francòfons i els balons es relacionen entre ells. L'ènic és un camp de batalla. Es tracta d'un suburbi de Brussel·les, on se s'assenta la comunitat brussel Hall virborde o BHB. Tot i que és una regió bilingüe, els flamencs la dominen. Derenament, però, el número de francòfons que hi viu es va incrementant. Willy de és el Valladalènic. Vull un Flandes lliure. Ho tinc molt clar, perquè he notat que fins i tot Flandes el seu Parlament no té el control sobre la seva pròpia jurisdicció. Estan bloquejats pels administradors d'un altre districte o comunitat. I això no pot continuar. El que passa al Parlament és que han pitjat l'alarma. Després de tres anys d'interessos en conflicte ja no ho podem anomenar democràcia. Aquí una minoria està bloquejant la majoria i això és el final del sistema. Hier blokkeert een minderheid een meerderheid. Dat is het einde van het systeem. Kreinem és un altre camp de batalla amb una majoria de francòfons, però dins Flandes. El seu batle es mostra frustrat perquè cap dels membres del consistori, la majoria de parla francesa, no ho fan en aquesta llengua per la presència d'una funcionària flamenca que assisteix a tots els plens per assegurar que així sigui. A més, Arnold Dorell de l'Entremange es queixa que la biblioteca de la localitat només podrà tenir dret a subvencions si les tres quartes parts dels llibres són en neerlandès. Je un très concret, la per prendre un exemple concret, la biblioteca. Podríem ser una llibreria, però llavors hauríem de tenir el 75% dels nostres llibres en flamenc. I qui vindrà la biblioteca quan tinga el 80% dels francòfons? Les biblioteques estaran buides, així que avui funcionem gràcies a les subvencions comunitàries i també a la caritat. ...de subsidit communo i du bénévolat. Als carrers i cafès de BHB, els ciutadans consideren que el problema és una qüestió de percepcions diferents sobre els seus drets fonamentals. De moment, el problema és entre dues concepcions separades dels drets, el dret de la terra i el dret de les persones. Per Flandes, és el dret de la terra, un dret germani que refusen abandonar, i pels francòfons, és el dret de les persones. I per les francòfons, és el dret de les persones. Per mi és sobretot un problema polític. Jo no crec que sigui un problema entre persones o entre la gent que viu aquí. Per mi és un problema de territoris ocupats i no és fàcil d'explicar en poques paraules. És molt complicat. jo Soc d'origen valor. Visca a Brussel·les i em considero belga. No hi ha cap incoherència. Aquí es pot tenir diferents identitats, igual que les pepes russes. L'extrema dreta, encarnada en el partit Blams Belang, es preveu que guanyi un 15% dels vots a Flandes, denuncia el que anomena un estil nazi d'anecció dels francòfons del territori flamenc a la recerca de l'espai vital. Philip De Winter és el líder de la formació. Per a la política de colonització de Milquet i companyia contra els francòfons, diem ne, diem no, diem niet. Mai, gràcies per venir. Aquí s'acaba Brussel·les i aquí comença Flandes. Grusso, and here begin, Flanders. Tot i que l'augment del deute de Bèlgica hauria de preocupar més els polítics del país, el debat electoral s'ha centrat en el futur de la regió. De fet, aquesta mateixa setmana 12.500 treballadors del sector públic van protagonitzar a Brussel·les una jornada de vaga de 24 hores. Volen millores salarials i condicions de treball més dignes en un moment de crisi econòmica. Els analistes calculen que és qüestió de temps que el govern del país anunciï mesures d'austeritat. La població preferiria que els polítics se s'asseguessin ara a solucionar-ho i no quan la crisi encara sigui es profunda.